Глава 4. Надлишкові деталі. Ви знаєте, пане Окрю, коли починається старість? Коли фрезерка питається, чи не вистрихте вам волосся у вухах, то вже є вирок остаточний. І як не дивно, Найкращим ліком проти цього є дзеркало. Дзеркало, пане Окрю, так. Жінка, яка панує над своїми літами, має клясу і шляхетність, повинна також мати зі собою трьохстінне дзеркало, щоби могла бачити себе зі всіх сторін. Це є для неї найліпшим і найдешевшим средством допликання штуки володіння над собою. Але не оцім хотіла вам оповідати, ласкавий пане. Подібно вас не інтересує квестія старості. Рівно ж, як доля жінки, рівно ж, пане Окрю, як в жаден спосіб вас не інтересують інші люди, а тільки ви самі. Це ще було б зрозуміло, якби ви були аж так залюблені в себе. Але ж ви, пане Окрю, себе не дуже той шануєте. А однак волієте нічого довкола не бачити, що справа ваша. Але я вас закликала – Зовсім не для того, аби навчати життєвої мудрості. І навіть не для того, аби ви награли собі пісеньки Марлен Дітріх. Уважайте це за мою хитру приманку. Мені ходить про інше. Набагато інтересніше за всякі пісеньки. Хотіла б оповісти вам, пане Окрю, як своїм часом поспліталися наші з вами генеалогічні дерева. Знаєте, що таке генеалогія? Перепрошую. «Отож, пане Окрю, як я чула, ви за походженням мадяр. Хоч і не признаєтеся до своїх коренів. А я, ласкавий пане, з дому Воронських. Була така славна польська фамілія, про це пізніше. Так от, один із ваших предків з кінця XVIII століття Фаркаш Кемпленій, більше відомий як Вольфганг Кемпелен, був великим штукарем і авантурником». Людина старої дати, що й казати. Не буду вам переповідати, якими путями пробрався він до Відня і став дорадником імператриці Марії Терезії. Але треба віддати йому належне. Він справді був винахідливим пройдисвітом. Бавив Цісарову ріжними забавками. Сконструював у палаці дивовижний фонтан, у якому механічний дельфін вискакував з басену. Пускав струмінь води, що той своєю чергою запускав млин, а млин вмикав карузелю з фігурками, серед яких особливий чут являла пкна смертічка, що розмахуючи косою забивала всіх решта, включно з дельфіном. Ще кажуть, він зробив паровий важіль, який відкривав двері в палаці, вигадав для сліпого небожа Марії Терезії пишучу машинку, а для малої цісарівни зробив ляльку, яка розповідала їй на ніч казки. Але до історії він увійшов як винахідник шахового апарата. Механічний гросмейстер мав подобу турка, що сидів за великим секретером, на якому стояла шахівниця. 1769 року у Відні турок дав свій перший турнір, на якому обіграв усіх супротивників. А серед них, мушу сказати, були найкращі гравці імперії. То була правдива сенсація. Ніхто не йняв віри. Апарат викликав загальний захват і зачудування, бо ніколи ж раніше машина не грала в шахи. До того ж так добре. Ви, пане Окрю, людина сучасна і, мабуть, розумієте, в чому справа. А тодішньому обивателю трудно було зрозуміти загадку. Тайна апарата ретельно охоронялася. Хоча секрет був очевидний, всередині ящика зі шахівницею, за якою сидів Турок, знаходився живий гравець, що управляв хитрим механізмом. Інтересно, що схований живий чоловік не був видочний, навіть як дверці секретера відкривалися. Дзеркала, трьохстінні дзеркала, ласкавий пане, створювали ілюзію пустоти і маскували перегородки. Але ваш пращур? Не був би геніальним штукарем, якби не напхав до ящика цілої машинерії із коліщат, шестерінок, спрунжинок, поршенів. Усе рухалося, крутилося, виглядало на справжній рукотворний мозок. Обдурений Віц цілком піддавався магії цього обману і був переконаний, що Турок тими коліщатками мислить і тими поршнями грає. Втім, пане Окрю, вас, як абсолютна політехніки, певно зацікавлять справжні технічні деталі. Що ж, у цьому теж проявилася неабияка вигадливість Фаркаша Вольфганга. Справа в тім, що живий гравець, замкнений у ящику, не міг бачити шахівниці. Цілий дотеп полягав на системі сигналізації. Важкі фігури мали з підсподу сильні магніти. Під шахівницею, в ящику, під кожним квадратом були натягнені ниті, а на них нанизані залізні кульки. Коли фігуру піднімали, кулька опускалася і гравець упізнавав хід. Коли ставили на інший квадрат, магніт притягував іншу кульку. Щоправда, живий чоловік мусив тримати розміщення всіх фігур у пам'яті, то значить, грати наосліп, але на то він не був гросмейстером. Крім того, Мусив керувати цілою системою важелів і передач, аби Турок рухав руками, переставляв фігури і навіть кивав головою. Можна собі тільки виобразити, яка скомплікована то була праця. Тому по кожнім дванадцятім ході Фаркаш великим ключом заводив автомат, аби гравець мав час на роздуми і відпочинок. Але йому ще й доводилося оживляти Турка. Скажімо, шах... Той мусив підтвердити киванням голови, неправильний хід – сигналізувати, як це тепер прийнято казати, «факом», а в разі перемоги чи поразки – зігнутися в поштивому поклоні. Такі церемонії були важливими для публіки, але додавали клопотів гравцеві, як розумієте. Були саморобними. Шахівниця. Простий фонарний ящик, зроблений ретельно, але трохи грубувато, давно потемніла, чорні і білі поля мало чим різнилися. Від неодноразово накладеного і так само неодноразово стертого лаку утворилися на тих полях розмаїті плями і лінії. Цілі картини і мало не ландшафти, що нагадували таємничі мапи і певно свідчили про приховану статистику виграшних ходів. Зрозуміло, фігурки виявилися найрізноманітнішими. Належали різним комплектам і побували в різних руках. Траплялися тут дивні звірята. Напівконі, напівслони. Ні за що б не здогадався, яку функцію вони виконули в грі насправді. Бачив ти і традиційні кінські голови, та не могли вони аж ніяк належати шаховій кавалерії бо не мали підставки і не могли тому стояти, а закінчувалися вони знизу чотирма прямими ріжками, що їх використовують вишивальниці при виготовленні нитяних квітів. За одного з офіцерів правив звичайний олов'яний солдатик у формі червоноармійця з розказ рокових років, а за іншого – фігурка китайського законника з сімма вміщеними одноводну кульками – Біля нього замість тури, мала стояти кругла керамічна шашка, а з протилежного боку – гральний кубик, вирізаний з чорної кістки, в котру чомусь на всіх гранях було по шість. Розповідь старої точилася справно, наче історична радіоновела – дати, топоніми, синоніми. Омоніми, однак усе було так нудно і нецікаво, не допомагали ані технічні, вистину, надлишкові деталі, ані зеленкаві туми історії УРСР у неї за спиною, ані власноруч спечене французьке печиво, яке вона перед тим, як розгристи, вмачала в бліде какао, ані те, що її кулінарні книжки були радше не збором рецептів, в народі говорили, що за ними неможливо нічого путнього приготувати» а зразком блискучої, за малим не постмодерної белатристики. Ані навіть її лексика, почерпнута не стільки з власного вербального досвіду, скільки з жіночого журналу «Нова хата» зразка 1928 року. Все це виглядало надто демонстративно і манірно. А Турок Автомат у викладі старої чомусь нагадував козака Мамая, чий тьмяний портрет висів у тому куті, де в порядної галичанки повинні були б гойдатися задзьобані шибеники українських класиків. Можливо, саме лексика знеохотила мене до сенсаційної, по суті, доповіді. Далебі бракувало мені посполитих псевдосполучників, причому не в місцевих, вже хрестоматійних той вово. -во. «Прошу пана», сте, а «Контемпорарних» усіх цих «Тіпа», «Це саме», «Прикольна», «Тоїсть», «Саме цікаво». А пропо «Саме» цікаво те, що торок «Шахматис» із «Кемпеленом» перебодяжили цілу Європу, Германію там, Лондон, Варшаву, Париж і навіть Росію. А «Тіпа» десь так в році 1809-му, кажись, у Шенбрунні». В своєму штабі з автоматом сів за шахи, приколись Наполеон. Ну і за пару мінут він поняв, що програє, і спецом зробив неправильний хід. Турок поправив, переставив фігуру і, короче, пішов конем. Чувак йому знов обманку підсунув. Турок поняв, вторяком виправив помилку. Но коли імператор третій раз похерив правила, Скинув нафіг всі фігури з доски і завис. Наполеон прикайфував від того, що вдалося так напрягти робота, що той аж вкурвився. Ну і це саме. Вони потім добили партію, але Турок, понятне діло, виграв, бо всередині тоді сидів Альгайер, офігенний шахматист. За 70 років публічних геймів в апаратії перековбасилася купа кльових шахматистів. Тобто так вони зривали більше бабла, ніж якби грали самі. А бабок зірвано було німеряно, бо із трьохсот партій Турок завалив лише шість, прикидуєш? Але кожній халяві приходить кінець. Турок міняв кришу за кришею, аж поки в 1836 році якийсь гоп не відпердолив його в Штати. Думав кинути місцевих лохів, но влетів. Турка розшифрували. І знаєш хто? Сам Едгар По. Він засвітив пресвіті Легу під назвою Мелзес Чес після чого мінти просто на турніри загребли турка разом із живим геймером. Така бодяга. Але знаєш, у чому сам прикол? По врубався в тему апарата, коли на нього біляк напав. Його висадило на ізміну. Тіпа він сам сидить у тому столі і не може в'їхати, як ходить ферзь і як два слона можуть стояти на одному полі. А піхота тим часом чорноквасить і звалює. Ну, типа, дезертирство поголовне. Коні ржуть, сушняк конкретний, бо шахматна доска – це тіпа пустиня там, а тури – це саме, ті типу вишки дозорні, і там уже канібалізм починається з голодухи. Короче, попрограє по всім поняттям і влітає на охеренну суму. Ну і всяка така маєта приколись. Короче, коли його попустило, він збуду на ту тілегу пихнув пресу і апарат накрився. Там потім цей рух вмішалося, бо геймер, бо геймер був типа русський розвідчик. Гопа нашого, понятно, на зону, шахматиста в дурку спеціальну, там уже фіх розбереш. А турка поставили в Філадельфійському музеї. І це саме, щитається, прикинь, що коли в 1854 році музей згорів нафіг, то згорів і апарат. Але він ніфіга не згорів, бо пожар був спецом підстроєний, щоб турка спиздити. А хто його спиздив, так ніхто й не знає точно». Тільки різними путями він потім попав... Ну, неважно. Повернімося, пане Окрю, до нашої генеалогії. Дійсно стомився. Останнім часом він грав багато і безладно. Особливо його втомила гра на осліп. Достатньо прибуткова вистава, на яку він часто погоджувався. Для нього це було велике задоволення. Не треба було мати справи із видимими, чутними, намацальними фігурами, котрі своєю вигадливою різьбою, дерев'яною своєю матеріальністю, завжди заважали йому, завжди здавалися незграбною земною оболонкою придивних і невидимих шахових сил. Граючи на осліп, він відчував ці різномасті сили у їхній первозданній чистоті. Він не бачив тоді ані здибленої гриви коня, ані лискучих голівок пішаків, але виразно уявляв, як той чи інший ментальний квадрат займає певна зосереджена сила, так що рухи фігур видавалися йому розрядами, блискавками, і все шахове поле тіпилося від напруги. І він владарював над цією напругою, тут призбируючи, а там вивільняючи електричну силу. Так воював він із 15-ма, 20-ма, 30-ма супротивниками, і зрозуміло його вимотувала кількість дошок, що разу більше часу витрачалося на гру, однак ця фізична втома не йшла в жодне порівняння із втомої думки. «Помстою загостротуй блаженство від самої гри, яку він проводив у неземному вимірі, оперуючи безплотними величинами». Крім того, в грі на осліп і в перемогах він знаходив. Отже, 1776 року, через чотири роки після переділу Польщі в Ризі, в одному із полків, де служило багато поляків, піднявся бунт. Повстанці змушені були тікати. Організатора бунту, мого прапрапрадіда офіцера Болеслава Воронського, поранило в обидві ноги. І доктор Ослив змушений був удатись до ампутації. А доктор, мушу вам сказати, приятелював із Кемпеленом, який своєю чергою, дізнавшись, що за голову Воронського, голову, голову, пане Окрю, ноги вже давно зогнили на смітнику. Призначена велика винагорода, рішив вивезти революціонера з Росії. Річ ясна у своєму апараті. Та не бажаючи привертати зайвої уваги, продовжив своє турне Москівщиною, демонструючи дорогою турка-гросмейстера. Всередині сидів уже каліка-офіцер. Потроху вони наближалися до прусського кордону. Але у Вітипську їх наздогнав указ цариці Катерини, котра захтіла бачити шаховий автомат у себе в Петербурзі. Цариця добре грала в шахи і рішила зіткнутися із механічним гравцем. Ну і справа зрозуміла, Вронський чхати хотів на придворний етикет і власну безпеку, а волів бодай на шаховому полі мати перемогу. І переміг. Король Станіслав Понятовський, дізнавшися про це вже після того, як ціла історія виплила до гори, нагородив турка, а насправді мого прапрапрадіда, орденом. Но це сталося пізніше. А тоді Катерина, не будь дурою, догнала, що її конкретно розвів реальний живий чувак. Ну і це саме каже Кемпелену. Продай, продай, шахматиста, бабла немеріна відвалю. А то й ніфіга, самому треба. Діло тіпа не в бабках, а в принципі. Короче, нагнав пурги». «Тоді, каже Катька, як ти такий крутий, зроби для мене такий самий апарат. то не для шахмат, а для трахання. І щоб дер, як справжній турок, і член згинався, як у казанови. І щоб заводити, не часто треба було його. Тобто, тіпа перпетум бля мобіле. А чувак не вдуплив, що діло серйозне, залупився, короче, і попав під каток». Царіца видала тілегу розстріляти нафік автомат разом із чуваком, який її розвів. Почалося цікаво, і невдовзі довкола столу утворилося щільне коло глядачів. Напір, цікавість, хрускіт пальців і найголовніше – шурхіт шепотіння, який переривався голосним і роздратованим «пст». Вимучували його. Він живо уявляв цей хруст і шелест, і набридливе тепло, якщо не надто глибоко занурювався в шахові безодні. На периферії зору він бачив ноги роззяв, що товпилися довкола. І чомусь його особливо дратувала посеред усіх цих темних штанів пара жіночих ніг в лискучих сірих панчохах. Ці ноги, очевидно, зовсім не зналися на грі. Незрозуміло було, навіщо вони тут». Сизі, з гострими носаками і манірними ремінцями туфлі, нехай би сокотіли по бруківці, подалі, подалі звідсіль. Зупиняючи годинник, записуючи хід або знімаючи виграну фігуру, він скоса поглядав на ці незворучні ноги і лише за півтора години, коли виграв партію і підійнявся, осмикуючи камізельку, усвідомив, що ці ноги належали його нарече. Але треба віддати належне вашому предкові, пане Окрю. Ваш предок, Фаркаш Кемплені, виявився людиною, направду шляхетною. Він викрадає мого безногого прадіда, переправляє його за кордон, сконструювавши йому, до речі, знамениті механічні ноги, так що Воронський міг навіть бігати. І ніхто не запідозрив би в ньому ампутованого каліку, а сам замикається в апараті. Цариця Руска Курча, ну це саме. Коротше, типа надумала зробити шоу з екзекуції. Нагнала масу лохів на стадіон. Фейерверки там, хуй о йо дітки по причасті, шарики різнокольотні, серпантини конфеті, бігмаки, пиво, всі діла. По крайній мере, каналу типа під чисто карнавал там танці, шманці, дівки-топлі, склоуни і проча шушваль. Всі думали, що то все по приколу. Пальнуть з андроїда холостими з кінцями. І навіть солдати в етіх в, етіх, в плюманжах і что, не в курсі типу були, що патрони бойовие. Короче, фішка така, що ніхто хера не догнав, даже коли по турку дали пару очередей із калашів і чалму його довбану нафік знесло, і колеса із сундука повикатувалися. Ну прикинь, зіркала остались целі. Такий заєбізь хардяк покруче Майкрософта. І це саме. Турок, типа, стоїть уже роздовбаний, а вокруг усі пляшуть. Народ, короче, гуляє, кругом бухло, цвіти і бісприділ. Грати особливо обачно. Спочатку все йшло тихо. Тихо, ніби скрипки під сурдинку. Гравці обережно займали позиції, щось висували вперед, але ввічливо, без ознак найменшої загрози. А якщо загроза й була, то цілком умовна. Радше натяг супернику, що он там, не зле було би влаштувати прикриття. І суперник, посміхаючись, немов усе було невинним жартом, укріпляв, де треба, і сам потрохи виступав. А потім, ніби мимоволі, ніжно задзвеніла струна. Це одна із ворожих сил зайняла діагональну лінію. Однак і у відповідь відразу тихесенько намітилась якась мелодія. На мить затріпотіли таємничі можливості і знову тиша. Ворог відійшов, втягнувся. І знову якийсь час супротивники, ніби й не думаючи нападати, займалися благоустроєм власних квадратів. Щось там плекали, підправляли, підрівнювали, аж раптом несподіваний спалах, швидше арпеджіо звуків. Зіткнулись дві мізерні сили, і разом з взаємною анігіляцією, віртуозний рух пальцями, і знята з дошки вже не безтілесна сила, а важкий жовтий пішак. Зблиснули в повітрі ворожі пальці, і своєю чергою сконав під полем на столі чорний пішак із відблиском на касті. І позбувшись цих двох зненацько-одерев'янілих шахових величин, гравці позірно заспокоїлися, забули про спалах, утім на місці поєдинку ще не вихолов трепет, щось усе ще намагалось оформитися. Та звукам цим не вдалося увійти в бажане співзвуччя. Якась інша густа низька нота загула осторонь, і суперники, покинувши все ще вібруючий квадрат, зайнялись іншим краєм поля. Але й тут нічого не вийшло. Фанфарними голосами перекинулися дві найсуттєвіші шахові сили. І ось знову обмін убитими, перевтілення цих сил урізблені, вилискуючи лаком ляльки. А потім була довга-довга пауза роздумів, коли із однієї точки послідовно вивівся і закінчився поразкою десяток уявних партій, як раптом вималювалася Чарівна, кришталево-крихка комбінація та з легким дзвоном розсипалася після ходу у відповідь. Однак і ворог нічого не міг вдіяти, і виграючи час, а час у шаховому всесвіті безжальний, суперники кілька разів повторили ті самі ходи – атака й захист, напад і оборона – та при цьому обидва думали над скомпільованою комбінацією, котра нічого спільного з цими механічними ходами не мала. І ворог врешті на цю комбінацію зважився. Відразу якась музична буря охопила поле. І довелося в ній шукати той потрібний, виразний маленький звук, що його можна було б роздути в громову гармонію. Тепер усе на дошці дихало життям. То зосереджуючись на одному, то при зникаючи, на мить полегшення від зникнення двох фігур і знову фуріозо. В прекрасних темних хащах блукала думка, зустрічаючи там тривожну думку ворога, що шукала те ж саме. А коли імпреза скінчилась, публічність розійшлася і на дворі стемніло. Закривавлений і ледве живий кемпелен «Ваш пращур, пане Окрю», Видобувся з апарата і поповз до найближчого сховку, де його вранці непритомного знайшли посполиті городяни. А що були порядні та сердобольні, то не віддали поліцаям, а завезли до докторів, у яких він, залишаючись анонімом, і перебув час видужання. Та вже навіки залишився неповносправним. І так ото, пане Окрю, ваш предок врятував мого прапрапрадіда. І хоч обидва зосталися каліками, та дякуючи їм, ми тепер живемо і можемо собі так мило балакати. Прошу брати печиво, тепер такого не печуть». Хоч правду кажучи, не знаю, як ми се можемо тут каво мило балакати, бо так на правду тож бден з них ані Воронський, ані Фаркаш не спаслися. Все то лиш файні легенди. що так скажу, бравий Воронський на границі так ся рознервував? Же побіг від митника, заповнивши проштучні ноги, і потім бігу його пізнали і засадили, а потім вислали в Сибір, де він не Бога, Бога від душу віддав. А капелена ніхто й не думав підбирати, де ви бачили, прошу пана, щоб москаль, кого рятував собі на шкоду». Помер ваш фаркаш, як пес під плотом, прости господи, і душою у покій. Так же я зеленого поняття не маю, як ми з вами на цей світ прийшли, маючи таких безталанних, хоч і славних предків. Але, як видите, якимсь чудом живемо, і треба тішитися, пане Окрю, цій нагоді, а не варчати, жив все без сенсу, і життя до дупи». Та розгляньтеся розглянтеся як пташки співають, як сонечко світить і на рід Бога славить. А то ті ваші манехейські, перепрошую, теорії, вже всесильному отцеві нашому нічого не вартувало створити весь цей світ, або випробувати одну єдину душу, при тому свою власну» то ті теорії викиньте з голови найскорше, як найскорше. І писанину, і своєю не спокушайте молоді серця, бо я, прошу пана, дивлюся телевізор і знаю, що в нас прекрасна молодь. І на відміну від вас я вірю в спасіння. Прошу брати печиво. Нічого, нічого. Я потім все повитираю і попрятаю. Не филюйтеся. А тепер, прошу пана, я бим... «Ой, Вово, хотіла бим вам показати того турка, що, як ви добре здогадалисяся, є тепер у нас, тільки не в історичні музеї, як ви се думали, а тут каво. В моїм покою стоїть. Міліо цілком погризла, але все решта цілком в порядку. Можете бачити, він скурдий син, ще не дограв своєї останньої партії. Як сина надумаєте, то можете дограти. Дежавю». Комбінація, яку він мучивно розгадував, несподівано відкрилася йому завдяки випадковій фразі, що долетіла з іншої кімнати. В ті перші хвилини він встиг лише відчути гостру радість гравця і те фізіологічне почуття гармонії, яке так добре відоме творцям. Він ще не переробив багато дибних рухів, перше ніж зрозумів суть свого відкриття. Допив какао, поголився, переодягнув сорочку. І раптом радість зникла, і захлеснув його важкий і мутний жах, який в живій грі на дощці трапляється, що повторюється якась хрестоматійна комбінація, теоретично відома, так намітилося в його житті послідовне повторення відомої схеми. І як тільки минула перша радість, що ось він встановив сам факт повтору, як тільки почалася педантична перевірка відкриття, ним пересмикнуло. Тривожно любуючись, він просідковував, як гнучко повторювались увесь цей час образи його дитинства. Та ще не до кінця розумів, чим це комбінаційне повторення таке жахливе для його душі. Одне він відчував. Жаль, що так довго не помічав хитрого поєднання ходів. І тепер, пригадуючи якусь дрібницю, а їх було так багато і так вигадливо поданих, що майже не помічався повтор, він ненавидів себе за те що не спохопився, не взяв ініціативу, а в сліпоті довіри дозволив комбінації розвиватися. І думка, що повтори будуть, імовірно, продовжуватися, була настільки нестерпна, що йому захотілося зупинити годинник життя, перервати взагалі цю гру, завмерти, але при цьому він помічав, що продовжує існувати. Щось готується, повзе, розвивається, а він не в силах зупинити рух. Турок справді виявився доволі поїдженим, якщо не міллю, то життям принаймні. Звух йому стирчали кущі сивого волосся, ні провалився, ніби псифілітика. А на правій руці бракувало середнього пальця. Певно, надто часто показував фак, або просто мав колись коштовний перстень. Але мене зацікавив не стільки легендарний андроїд, Скільки те, що діялося на шахівниці. Очевидно, це не могло бути наслідком жодної, навіть найвіртуознішої, найфантастичнішої партії. Майже всі фігури, і білі, і чорні, скупчилися безликою отарою з одного боку дошки. А на іншому боці, коло самого краю, немов над урвищем, Стояли два самотні королі в неприпустимій, мало не в обіймах позиції, завдаючи один одному чи то вічний шах, чи то піддавшись апатії взаємного програшу. Вони безтямно заглядали в безодню, схиливши відполіровані тисячами гравців голівки, а там унизу невиразно біліла пачка Демедролу. Останнім часом гросмейстера мучило безсоння».